Bismillah, və sələt və səlamu ələyə Rasulullah və bəd. Səməli qardaşlar, ən birinci qardaşı təbrik edirəm bu münasibət nəniyib dəmin və sonra bütün subaylara bu xoş evlənməyi arz edirəm və əmçinə, Qardaşın e, elm tələbəsidir, niyyətinin xalis olmasını Allahdan istəyirəm və bizimkün xeyirli bələşətdir, elmdən gəlsin və bizə fayda etsin, təmənətlə, bəlbəttə ki, bu vacibdir. Və sevində qardaşlar, ailə xumda qardaşlarım əvvəlcədən danışdılar, çox sözlər. Əlhamdülillə, <coughs> Allah Əlhamdülillə buyurur. Xatırla, xatırlama xatırlamaq nömlərə fayda verir. Və bu xatırlamalar görə insan budadan fayda götürür. Və eşidib, eşidənlərdən, bilənlərdən və əməllərdən olsun, bunu təcrübə aldım. Və insan ə eşidib məsələni ə, düzgün başa düşür. Və düzgün də qəssiz olur niyyətində, yəni, düzgündür. On düzgünlüyü istəyib, həm də ki, ki düz başa düşündür, düz də başa düşündür. Yəni, an qavramalı, anlaması düzgündür. Yəni, möhkəmdir, büyüdür və düzgün də başa düşündür. Və niyyəti də nədir, düzgün başa düşündür. Qaqam da var ki, başa düşmür və, və yaxud da ki, başa düşməni niyyətində döyür. Başa düşür, amma sadə özü istəmir ki, onu başa düşsünüz. Yəni, bunlar bu ikisi yaxşı sifətlərdir və ikisi isə yaxşı sifətlərdən deyil və hər bir məsələdə eşitməkdən və qabul eləməkdən gedir fəbət. Yəni, bunları e, o danışanlar bunlar da. Grek insan qurları işçisin və niyyətində də olsun ki, gelib əmərlə, də düz başa düşməsə, bunları başa düşmək istəməsə, əlbəttə ki, münafaq olmadır və <coughs> bu məsələlərdə yana xətalar edir və ailədə də, əlbəttə ki, həm feyirlə ailə Allah və Rasulunun buyurduğu kimi olan, yana əmr elədiyi kimi və ailədə olaraq qübül O, ən xeyirli və evladlar da əlbəttə ki, qolağın üzərindən böyücəkdir. Və həmçinə evladın da, yana, bu əməllərə, Quran və düzgün rayiyyət olmasının səbəblərindən ki, evladın da qərəkəti olsun. Ola bilərsən, çox çalışarsan və çox pul bıraxarsan ki, istəyirsən, yaxşı olsun. Amma Allahla düz olmasın və niyyətində falis olması çoxu dua eləməsən, Allah isə nəsə, sən neçə vaxtiyə bilmənsin? görə də diqqət eləmək ilə ki, Quranda buyurur, Allah-u o Musa aleyhissalamın Qudir aleyhissalam ilə söhbətində orada gəlirlər bir ə, kəndə, orada olaraq, ona öləmirlər və orada bir hasar görür və bu divar Divar uçulmaq üzrə olur. Bu divarı bina eləyirlər. Qusqa eləyislən deyil. Canım, bu kulla eləsəydi, qonaq eləmədlər. Biz bunun əvəzində, canım, yani kul ala bilərdi, yeməyi ala bilərdi. Və... Orda... Ona e, deyil ki, bizimlə, həmin aranda olan Nasə laqvad, ay aman. Əziz səbr elə məcən. Bunlar Allahın izni ilədir. İl burada iki yetim uşaq yaşayıb və bu kasarın altında qəzina e, romanx qarji idi. Həmin qəzina bu vaxt üzə sıçdı və bunların ataları salihlərdən idi. Və Allah son atağda onlara, yəni xeyir vermək üçün Allah son atağlara təfaqətli e, e, Ruzi verir və bununla ruziləndirici Hasar, hasarın altından, həmin o xəzindən bulaq üçün çıxırıdır. Və burada közdüyü kimi onların, bu 2-7 uşağın valideynləri deyir, deyir, Deməli, valideynlər də burada hamısı nəzərdə tutuq, yəni haqda ana və Ata hamısı yəni yani ki, atanın atasının atası və ananın anasının anası, hamısı, bunlar valideyn sayılır. Həzür ki, e, Rasulullah e, s.a.v. dua eləyəndə atamız İbrahim deyədir və bilirik ki, İbrahim ə.s. peyəndə s.a.v. atası da elə idi, ulu babalarından idi, amma atamız Allah adlı Allah əvramı və deməli, insanın etdiyi əməllər evləqlərə təsir edir. Ona görə də, Bu məsələlərdə çox ciddi olmaq lazım. Yəni, Allah ilə bağlılığın güclü olmalıdır. Kiməsə zülüm eləməməlisən, həm öz nəfsi və, həm başqalarına. Və <coughs> bilməlisən ki, bir vaxt gələr ki, sən onun cəzasını Allah ilə xoşusun. Sonra fikirləşə bilər ki, və yaxud da səndən sonra yerə fikirləşə bilər ki, görürsən, bu qədə haradan gəlir. Ona görələr, <coughs> xalənin, yəni, hər bir altından <coughs> <şey vermək lazım. coughs> ki, vermək lazımdır. Su sənin iki dövüldə gör Çoxşanmaların sayı çoxalır. Bu, heç də yaxşı əlamətdir. Səbəb nədir? Səbəb, bax, burda danışılan şeylərdir ki, onlara rəayət olunmur. Yəni insanlar, ümumiyən, dinləmizək düşəndə, bunlardan uzaq düşəndə, əlbəttə ki, xeyirdən uzaq düşəndə, xüsusən də bilərəkdən, əmən iləməyən kəsə və bunun cəzasını alır və o kətinlikləri görür. Və Allah Subhan Qarələdə bu evliliyi bir meymət olaraq göndərib və bunu <coughs> dəyərləndirmək və bunu düzgün qurmaq, düzgün eləmək lazımdır. Əlhəmdülillah, Allahusxanət bizi sadıq eləsin dində və ailələrimizi salihlərdən eləsin, dövcələrimizi, vəziriyyətimizi salihlərdən eləsin və bizi də ədalət əhlindən eləsin, haqq əhlindən eləsin. Allahusxanət bizə xeyr qaqların və bu evliliyi də xeyr-i dərəkətlə bu meclisi Qabalsın qabəsindir. <coughs> bu məclisi buran valideynlərə təşəkkürlər. Allahdan firayət və varışın, alaqal oğurlara hidayət versin və <coughs> bu aməlləri onların hidayət olmağa səbəb olsun və Allah Subhanahu taala da onlara rəhmat etsin. Və daha bu evliliyin Allahdan xeyir və bərəkətli olmasını istəyirəm və Allah Subhanahu taala kimlərəmə köməy olsun. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.